urratzen ditugun bide guztiak gure sorterrira egindako bidaiak dira. Gure aurpegiaren ezerezetik atera gintuen fiataren bila. Errepikaren errutinarekin lotzen gaituen errealitatetik ies egiten saiatzen gara. Askatasunaren oraindik dikaukiratu gabe daukagun aurtzaro baten atzetik. Horregatik gure biotzaren aranean, gure aurpegiko nekezia, gure begietako lausoa xukatuko dituen urmagikoaren irrikatan diardugu. dugu. Teatu gainiko katuari, maitasun ez begiratzen dion, aurraren irribarrea gure espainetan. Lilura, gure Itzuli, ase, eta antzinako enkainurik zaharrenaren liura, gure ariman. Itzuli, hegarria iturburuan hase eta oraindik ere itcharoppenaren poesia gurea egin dezakegulakoan Sakontasunaren isiltasun Patxi ezkiaga ez naitza ausuxartekaitz, koldarra naiz? Agia ama Ez naiz ausartekaitz, koldarra nez? Baliteke E naiz ausartekaitz. Koldarra nez? Koldar utsa zara. Kainixota on gitorri? Itakara. Hitzaren ahotsa Josekaitz eta irati goikoetzea. Teklatxon mailan. Mari. I al chatifania. Fierta de. Hitani garandembo. egingo digugor gor ona. Itaka era da mailin gurura. Uste. Oriperada denen mi Margitaratu duen azken eleberria aurkeztera dator. Koldar Utsa Zara Azken astuetan esku artean izan dugun liburua Esku begitan Eta gaur, hori hori izango dugu. Aritz gorrotxategi idazlea bera ementsi izango dugu. Litarria gu galdetzeko prest, solaserako prest, jolaserako prest. Gire, gire, gire. Hori pastela, gozekiek ere ebalitu gordea zuretzako entzulea mentxe, itakan, egunon. Ba, istoria, Ez nahi zau ekaitz, Con la renais. Con la Keixo Jose. Keixo gunean. Aspaldiko hitura duzu. Besapean liburu hartut etortzen zara ta izugarri gustatzen zait. Irakurtzen ari zaren liburu horretan hitz bila arrantsan ibiltzen da Jose. Bai, megun honetan ari naiz e, bi irakurtalde partekatzen, bat orditzen da beste bat hemen berazaien eta oporraldiak udak eman izan digun parentesia honetik honekin e, e, parentesiau pasautza gero ba, bueno, berri bere eldu diogu gu, ez? E, irakurtzei eta eta bai e, san beharra daukete bueno desgogoz deseatzen e, neola, ez? Hitz bilasi horretik ortea argazkiatera diozu zerbaiti? Noi, argazkiatera atzera, zumarra jun behar izan du naiz, e, ama bizidet, e, etxe berri auzoan zoan. Hau artean, e, kastanetako bat, edo nortasuna ondinetako bat izango da, eitzat, bidez etxe etxeberri bea eta antxe, e, etxe bloke batean, e, irugarren pixuan, e, ama, zuena mona bizida ez. Horrein e, dela amairu bat e, urte izango di, amairu amalo bat urte trombozi bateman eta ezkerraldea el barri utzi zion Eta, bueno, ba, goiti berata beti gora ibiltzeko ba, ba, komeritan, ez? E, eta geroz eta komeria ondia goak, ez? Bueno, egoeratan egoera eta, bueno, e, e, txezarra txe e, urte askotakoa Iberro e, behi eta tarte e, hortara eta igo gai gabe eta orduan ba bueno, hor egoera orain e, nahiko preso ta nahiko gatiku, ez? Eh, hainbat eta hainbat e, bezala, halako etxetan e, bizidan hainbat eta hainbat e, jende bezala, ez? Eh, bai, ez e, bizilagunen artean nahiz eta egoerak e, nahiko larriak artean ematen diran eta azkenik ba, bueno, lortu da, ez? Lortu da igo gailua eta hori, oso emozioz eta ilusioz e, beteta gare eta holaxe, eh modu arinean, modu RXean, ba lortzen dugu ba ama kaleratzea eta ama ba jartzea eta haize pizka bat hartzera, ez? Gorko argazki, amuna prudentxiri, gurbildu nolkiari, eguzkiari, aizeari. Auto barua. Eta txeko atarian gora eta bera da binen, igo gaiuari. Alaren ah, dargia nai ba, probeste bat da aldarrikatzeko, ez esan dut e, jende asko izaten dala hor kateatuta e, preso e, alako egoera baten eta askotan ba ez dakit esango nuke e, nahiko nahiko gabe nahiko bueno, administrazioa ere e, egin zitekela, e, egin zezakela, ez egiten duena baino dezente gehiago alako korapiluak eta askatzeko eta eta hori ze, ez e, Bai, importante da ez, e, jendea e, laguntzarekin kasu askotan eh adimengatikan edo egoera fisikoengatikan, ba ba bueno, ba, ba irten ahal zitekeneen, ba ba etsen egatu behar izatea, ez? Hori argazkia. Bai. Eta hitza. Itza. itza itza hartu det, bueno, ba bai, ya e, ja, beazaini begira, eskuartean e, liburua daukagu no, Jonuari Kolmari Irigoiernera ipuin batean bezala liburua e, irakurtzeko erreza, liburu arina bai, izango nuke, eta bai, harrapatzen duen oitarikoa, ez? Eta bueno, halako pasarte bateetan, ba iardetzi hitzekin topo egindet eta horixe bea hartu det, ez? Yardetxi, esan nahi do, erantzun, ez? Bueno, irakoreko dizuel pixka bat e, pasartzea, bueno, gogo ere asko gustatu izan zeidea lako, ez? E, interesantea ikusi izan detelako gogo eta pixka bat e, egiteko, eta alako, alako egoera irudia ere, ba, bueno, ez duke zango, orain normalidade, e, barruan e, ikusten dira kontua, baina orain dela atzera egiten baldin badegu ogeita amar berrogi bat urtea, ba, ba, bueno, onaiko, egoera uenaiko gertukoak e, bizizan ditugu ia, bueno, asko behintzatez. Gauza bat ezan berdizu dama, eta zuri ere bai aita. Beste mutil batekin ateratzen hasi naiz. Andaluza da. Sara urduriz egoen, bai, baina ama ez gutxiago, itxura batean. Sarak hitzaiek esan orduko alase iardetxi baitzion ark. Andaluza! Izbakarrura keinu gogor mespertzuzko batez lagundurik. Keinua begistatu bezein gazter, zarari, odola, borbor jarriz zitzaion susko gorrotuak bihotza osolik hartu balio bezala. Eta zerbait esatekotan ere egon zen. Karmelek, aizpa, aurrera hartu zion ordea. Ingenierutza ikasten ari da. Karmelearen hitzak aditu bezen deazter, amaren keinuak gogorretik bigunera eta ekaitzetik barera egin zuen. Apurka, apurka, irri bat bihurtzeraino, Intergezio bat haren espainetan. A ah, eta istantartan, zarak aregiago aragi, ara, gorrotatu zuen ama, disimulatzen alegindu arren, ingurua barrek hartaturik. Bueno, hemen txegoera, ez? Hemen txegoera. Bai, eh lehen santet, e, atzera 30 urte edo berrogei Egin izan ezkero, ba ba kontxo, ba, aukeran, ba, aukeran eta lehenengoz eta bigarrenez eta hirugarren eta era bat, ba, bertakoa, ba, ba bertakoarekin eh ezkondu behar izaten zuen, ezkondu edo parekatu edo eta etaltzela, ba sortzi, bertako 8 abizen edo 16 edo 32 abizenekin, ez? Bueno, egoera asko aldatu da Baino kontu horietan ere Bigarren aldea ere badu ez Eta bigarren aldea ekarri naidet Eta da hori ez e, e, Pertsonaren egoera ekonomiko edo Ospearen arabera ba, Jarrerak eta aldatu egiten direla ez E, bueno, aurrez aurre e, parekatze alde edo mesi bat edo antzeko kirolarin bat edo aktoreza edo aktore bat naiz eta urrutikoa izan ba, bueno, ino problemari gabe e, onartuko genduke, ez? eta gustora gainera, ez? E, edo, edo orkiko adiruz e potxolo eta ondo dan batek ere liguke inungo arazorik sortuko edo hori da belts bat ba ba, bueno, ba di, diruz e, jantzita datorrena da ez Hortxe, birudia baten e, uztartuz eta zerpentsa eman berko emanan bai berko ez galderak asko Iarde espenak ere kaitz asko. Galdera kabina. Barkatu gota Galdera kabina askotan. <laughs> Ez dago erabiltzen guk iarde askorik, edo ia apenas. Ez hori parraldera erabiltzen den itzada. Bueno, gaur josek gerturatu diguna. Iarde aurretik horretik argazkeatea eradiogu amonari, amona prudentxiri, eta amona aipatzerakoan preso itzera bildezu, gatibu itzera bildezu, eta pang, burat orzit, gatibu taldea. Tato, goizeko... Oparia. Gatibu taldearen, ha? Eta kantua probestuko dugu irakurreta dildearen orkezpena egiteko? Gatibu taldearen bambang txiki txiki bambang kantua, irakurle taldearen aurkezpen egiteko, datorren ostiralean urriaren amaseian martxan jarriko belako besanen. Azken astuotean esku hartan izan degun liburu haipuin batean bezala Juan Mari irigoienena. Elkartulenengo saio aurriaren amasian egingo dugu behaseingo igartza jauregian arratsaldeko boster dietan. Eta entzulezuk zabal zabalik dituzu behaseingo irakurle taldean. Liburu bikaina daunkigarria irakur terraza. Juan Mari Irigoyenek bere garaian idatzi zunean gure lagun patxiezkia gari eskainiziona. Donosti aldan ebliko gara bueltan baita alpujarretan ere. Kontu kontari aritzeko ez dada idan solasean jolasean ausnarketarako gune behasaingo irakurle taldea. Lehenengo saioa, aurtenko ikasturteko lehenengo saioa, hurriaren amaseian, ostiralean, arratsaldeko boster dietan, igartza jauregian. Libura irakurri bat lima etorri. Ta ezpadezu ire irakurri, etorri. Martxana, Probatu, gozatu, ikasi, ezagutu, agian gustatuko zaizu, eta borrengo liburua eskatzera. Joango zara, behaseengo liburu tegira. Danza. Zok zenit nahan zan Urriaren amaseian, behazen gilgartza jauregian, arratxaldeko bosterdietan datorren hostiralean, irakur gai izan degun liburu eta solas gai izango deguna, Juan Mari jenen, ipuin batean, bezala. Zabarre, zoroa, ba BAN BAN GIGI GIGI BAN BAN Ez naiz ausartakaitz. Koldarra naiz. Koldar utza. Batzu zorra kutik kurri. Hitzendira Lotxabatzu zehaskatik Urrundira eortziko Niez naiz igorretan Izan daiteke beldurra gatik, lotxagatik behar bada Minak ere izan dezakezerik ikusirik, edo nekeak, edo asperdurak Batzuetan loa rapatzen gaitu ez usteak, espero gabe esnatzen denegunak Itxasoa hondi egia da, entzunion behin bati, ura poltsikoan sartzen zuen bitiartean. Enion galdetuea zertan ari zen, ez nintzen hausartu. <totipan> izan daiteke ez jakintasuna gatik, desoreken Bustitzen ez duten izerdiek izan dezakete zerikusirik, edo naskasen sentipenek edo biluzik irudikatutako osabelek. Egarria handi egia da, entzun nion behin bati pisa egiten zuen bitiartean, enion iradokitu bere pisa dan zezakeela, zertarako? Itxaso handi horretan dena bada pisa ontzi. Nahi iniko, aretzat... Izan daiteke, auskalo zergatik, enaiz esatera usartzen, Koldarra naiz, edo ez, enez esatera usartzen eta kito, koldarra naiz. Lenguzu eta lagunen, gutunez ez Eta gugat. Karrizketa prestatu bitiartean ariz begiratu nezaken iztegian, baina ez zait bururatu. Horaintzea okurritu zait begiratu nezaken iztegian. Zer da koldarra izatea, Ze du, koldar? Bueno, nik uste beti lotzen de gula koldarkeria hula ekintza edo, edo traizio ondiekin, ez? Eh? Eta, bueno, mor, bote prontoan, ba, zea, ez, judasek salduzuen Jesus, txampon batzen truke, Bruto keile egin zuen zesareta traizionatu zuen, baina ikuste koldarkeria oso zabala dela eta adibidez egunnerokoan askotan gauza batzuk esaten ditugu, baina gero ez ditugu egiten edo kontrako egiten dugu edo esaten dugu modu batekoak garela, baina gero gure kinzek gezuurtatu egiten dute horiez. ta kuste dut kontrasa txikoiek askotan ez ditugula kontuan hartzen baina nikikute koldarkeria hedaatuena dela. Koldar utxa zara, izantzik eken koldar utxa naiz. Eka itzekine etorri naiz, eta esaten nion, onartzen dugu ba, ausarta naiz, edo beldurtia naiz, edo lotxatia naiz, edo konat, zenbait konotazio negatibo izan dituzkenak, ba, onartzen ditugu, ez da? E, ez da kiti esaten dugun. Koldarra naiz, edo beste batile poratzeko erabitzen ote dugun. Koldarra zara main normalan aitortzekotan beldurra, ez, nikuzte aitortzen dagula beldur garela edo beldur degula. Baina gutxitan norbaitek aitortuko koldarra dela in zuzen ere normalean hori, ez, koldarkeriari lotzen degulako, oso gauza herriblearekin, ez, eta inork ez du e, koldarkerioetan sartu nahi, baina azkenean gehiago du gutxiago nikuzte denok denok esate asko da, baina gehienok badugu ere koldarkeri e, puntu eri ez, eta askotan ere bultak ematizkigu zergatik ez genuen hau esan e, esan behar genuenean, o, zergatik isildu ginen, eta bueno, olako gauza txikitan ere antzematen da koldarkeria aurretik pentsatu zenuen liburuari titulu ujarriko zeniola, edo azken puntua idaztean pentsatu zenuen edo hasi zinen pentsatzen, edo elenek peruri aurpegira botazionean koldarru txazara orduan esan zen nuen to hausen erea baina eko bukaeran, egia esan Aziran beste izenburu buru banduen buruan, baina bukaeran nobela okatu zanean gainera nahi nuen, e, bueno, izen burua ere zerbait deigarria izatea. Zanet, irakurleak ikusten zuenean, izen irakurtzen zuenean, balako zablasteko bajazotzea, ez? Eta, bueno, esaldi hura irudituzitzean oso bolita, ez? Zire, momento horratean, e, personajea definitzeaz gain uste, novela, novelan koldarkeria motazko de personaje asko, hain zuzen ere, egin behar zituzten gauza batzuk egin zituztenak, eta arduan azkenan bazan hori ez, izenburua zuzena eta irakurrearen entzatere ba, provokazio puntua bazekana ez. Azkenan, e, izen buru izan naiz, koldarrutxan haiz, ba, bueno, agia pesatuko nuke, protagoniztaren dela, baina koldarrutxaztara horrek, nik ere, irakurreari ere, e, tira egiten dio ez, nor e, norda koldarra, liburuko protagonistak edo, edo irakurlea, eta nahi nuen olako joku bat izen sortu, eta bide batez, ba hori, haini esaldi motxakin, ba, ningu lortu iten zula. Hau da, banoa liburu liburuen bat aukeratzea era, edo banoa liburu den dara liburuen bat erostera, eta erakuz lehioan, topatzen dut aritz gorrotxategiren liburua, koldarru txasara plaf, zaplastekoa, ematen didana. E, ala pentsatu bedar dut? E, aritz, ari zaidala, niri koldarru zara esanka? Bueno, <laughs> Eta erabera, pixka apiskabate ondo dago, espabilatzeko esango benuke, nik uste dut, hain nobelan kontatzen diren gauza asko ez dira berriak, baina behar bada ez ditu gain beste azaleratu, ez ditu gain beste maiganean jarri, eta nik uste, neurri batean ere, ba behar bada irakurrean entzat, bat edo izan daitekela, ez, e, alegia, bueno, gauzaiek maiganean daudela, eta ez dala txarra, ez? Eta naturaltasun ez, gauzaietaz naturaltasunez Batzuetan pentsaizaku ni eta bakarra naizela, baina gure baitan e, zenbait pentsaamenduta hotxizaten ditugu inoiz, aritzen barnea hotxen batze, batek, aritzen e, entzumen belarri beste bati esan dio koldarru zara? Bai, nik uste baietz, eta Liburuan horri batean ere, idatzi nuenean nik ere banuen buruan, ez? Zer, bueno, nere esango nuke koldarkeri txikioiek ere nolabait ere batera nahi nitun, eta... Ariketa bezala plantatu ere eta, e, bueno, e, autokritika puntu batetik ere abiatu nintzen e, nobeli dazterakoan. Eta, bueno, aldorretatik e, personaje asko daude, baina nik ustenu, ne bain nik bizizan dagoza batzuk eta inguruan ere ezagotutako, ba, koldarkeria txikigetako batzuk, ba, atera nahi nitu, nez, eta abia puntu hori zantzan. Asteasi iran, irratirako gombita luzatu nizunean, bi arrazoi bazo denatzen, batetik etortzen nahi nuen, eta bestetik frogan jarri nahi zintudan. Ezezkoaren kasurako erantzuna pres nuen, bueltan idatziko nizun mezua, aritz koldarru zara. Hausartu etorri zara, lare? Bai, hausartu nahi, bueno, ez da hain zaila eta hain izan. Eta eskertzen nizu tetorri zana, kaixo eta onge torritak esker. Biotzia Izar bat Lertu zitza Liburaren azala irekita Egilaren aurkezpena Chabelia. Garrantzitsua zen zehaz Dea aritz Donosti dela, baina batez ere aritz Grosa dela Dere bai, azkenean e... Bueno aurtzaroa eta, eta gaztaroaren parte handi batan pasaret eta cariño handia diotez ez? Auzoari. Bueno, ba, egia da hori, es igual herri txikitakoek ba badkat, ez? Ber herria ta bueno, igual beti dakago hori, ez? Hiria eta auza desnaturalizatutako eta bueno, ba hori gordetzeagatik ere, ba ohitura dakat auzoa era ipatzeko du gidoi gile, zutagoe gile irakasle eta itzultzai jardundu. 2000 garran urtean iruniria saria eskuratu zuen kafkaren labanka da bere lehen leberriarekin. Poesia eta prosa landu ditu. Poesian, taksibat jamleten zat, zaldi ustuak eta ari azbeste. 2000 amabiko irabazi zuena. Prosan berriz, egurra pinotxori, ipinbilduma eta galtzantzioak autogusean zintzilik. Kearen truke eta xola ez duenean leberriak. Zer falta da horraritz? Zer gehituko zenuke? Geitu ez dakit, baina seguro urrango gauza, ba, zerbait diferentea izango ala, ez da izango novela, izango da epibilduma, izango da saiakera. Nik uste dut hori gauza ezberdinak dituela, nahiko ipurterrean naizela eta azkenean, ma ba, bueno, ba, guztoran nago jenero ezberdinetan, eta ez dion nere buruari jartzen nola aurrengoa, hau bezik, eta bueno, etorri egiten dira, eta etorriala alaba, bueno, atera egiten ditut, eta batzutan izaten da forma batekin, edo bestearekin. Gidei gile, zutabe gile irakasle egitzultzaie, zerbait gaineratu alko genuke? Zalzerua, <laughs> zakite, bai, gauza asko egitea tokatu zaite inditut, ez dakit, ongi inditu da, baina, bueno, e, gauza ezberdinetan moldatzea tokatu zaite, eta, eta bueno, nik uste aurrera indudela baus edaritz korrotxategi grosa uzokoa, gidoi gila, zutabegila, irakaslea, itzultzaia eta saltxeroa gure launa. Atzo. Atzo. Banuen aritz aurrez aurrez parez pare izateko gogoa. Etzait gustatzen bateriariz galdetzen didatenean. Eta zer ez daukazu mugik horrik. Ba arrazoi bilatzen aiz eta ez arrazoi bilatzen. Ba daukat eta kit jo. Baina desiatzen agon horreti galdetzeko eta zuri galdetuko dizut Aritz zer ez daukazu mugik horrik. Ba ez dakit. Eh, ez nuen... Eh, gehiu izan zan, ez nuela lanerako edo beharrik izan eta, bueno, pixkana, pixkana ikusi nu nola mugikorra kolonizatu zitu, inguruko lagun guztiak, eta dena mugikorra ekin, dani, oin dikane ez nun behar, ez nun behar, eta hiritz ezan momento, ba, bueno, ezan bueno, ba, ez ez behar, ba, ja, ba, aurreak jarraituko, et, eta, eta, bueno, mugikorri gabe bizinaiz. Demago? Bueno, mugikorra baitu bere, bere ventajak, ez, baina, bueno, nik asuntan, baditut ere, ba, sanat, azkenan, korreoa, elektronikoa, eta, eta, bueno, Banago komunikatua ez da kontua isolatua nagola, baina bueno, erabaki nuen nola bait, teknologia berriekin ordaintzen dugun peaje horretan, ba bugikorra ez ez pasatzea. Eta ordun, bueno, ba bugikorri gabe bizi naiz. Ze ondo? Bai, eh, kalera noali... Hulertu zailut. Bai, bai, bai, grazite, kalean agota, norbaiten mugikorra jotzen dunean oso, ba, akit ez talan eria, eta beti grazite, danakazten diapik irataz, eta, bueno, nila no. <risa> zein nao. Zenbaki bat jarri beharko bazenio, demagun orain txemugikorra enostera guazala biok, eta zenbaki bat asmatu beharko bazenio, bederatzi zen zifrako zenbakia zure telefono mugikorreriz, zen jarriko zenio, ke? Gogoratzeko horrexa. Ba, baina, sei amar, amar, amar, amar, amar, amar eolako ze... Bueno, ba, sei amar, amar, amar, amar, ortsa bederatzi zifra, e, erantzun gaiu hotsa jarri behar dugu, e, deik naiz eta aritzek ez du telefon hartzen, zehentzungo dut? Bueno, ba... Zerra batuko zen nioke. Zegorra batuko zen nioke, zeh jarri gondizuke, ba... Unanetan ez nago, baina... Baina, eh... E, zure deia etzuten duenean, baina erantzun goizut. Garaian, garaikoa? Adibidez, ez? Bai. <risa> Antxetara falaa bateek guztiz akribibilitua. Haritz ausarte izan behar da idazli izateko. Peruke nahiko garbi zuen. Idazli zanzuela edo idaztea gustatzen zitzaioola eh, baino. Mm, bere inguruan besteren batek ere aurre hartzen dio, lehenago, edo argiago dauka, edo pausoak garbiago ematen ditu, berarik oste egiten zaio, hausarte izan behar idazle izateko? Ba, hembren, nik uste, folio zuria betetzeko hausarte izan behar da, ez? Eta peruren kasuan, ba, segurona, bera konturatzen da, azkenan badau badagoela, idazten duen jendea eta idazle izan nahi duen jendea. Eta behar bada, peru, Azkenean onartzen ez badu ere konturatzen da, bera gehiago egon daitekela idazle izan nahi duten taldean. Azken batean ikusten dugo ez daukala fundamentuan dirik. Azte, azten direan irakurketa ba aipatzen bere lagunak ikusten dugu normalean peruk ez ditula liburuiek irakurri. Eta ikusten dugu ez da bilela oso oso sarartuta ez dula gehiegi lantzen, nahiko alperra dela. Eta azkenean ba, bueno, pentsatzen duagian, agian ba, goiargia etorriko da eta zerbait botako du baina... Garbi ikusten dena da lana egin gabe ez da lezer lortzen, ez? Eta hor abidez ba garaziren pertsonaia ikusten dugu burubelarri lanean, eta azkenan ba bueno, fruituak ematen ditu. Ze falta zaio peruri, ausardia eta lana egitea, seguruna. Uh -huh. eh, nola emantzen lehenengo pausoak aritzek dituzu eh, zure idazketa lan esfortzu horretan edo idazle izateko nahi horretan, nola emantzen dituen lehenengo pausoak zenbatotan sartuko litzateke aritz. Ba Bani... Txikitatik chiquitate quizá heredidas le ordun eh sonet goratzen ditut eh urtekin eh ba jaunartzea egin nuenean alako idaz idazteko makina Herrijolas Herrijolas ostailu moduko emantzi eta han hasi nintzen e, lehen eskuz idazten itun gauza ban nintzen nitzen hasi nitzen makina idazten eta txikitatik, eh gogoan du danetik beintzak izan nahi nuen lan biziko gauza idazlea zen Eta gainera idazten nitu nipuak eta saltzen nizkion e, izaba bati, izabak diru ematen zian eta, bueno, ba, nere artean pentsatu nuen, bueno, hola bada, zuk idatzi eman eta dirua jasoa, ez da negozio txerra. Eta alasia sinitzen, ze, behatzen dut, txikitatikia irudimen handuan, eta joera ere, ba, bueno, ba, historiak egiteko, asmatzeko, eta gehien bat hori ez, beti izan dut hori buruan. Idazleak hausarta izan behar du, bere buruarekin, e, lehenengo bere buruari idazten diolako, edo bere buruari kontatzen diolako, ausarte izan behar du, ba, argitaletxearekin, eta ausarte izan behar du irakurriarekin, idatzen hor irakurri izateko idazten duelako. Hm. Ez da bide, Makala? Ez hor, nik normalean gauza bat izaten buruan, eta da idatzi zazu, zuk irakurri nahiko zenuken zerbait. Eta azkenean, bueno, meretzak hori izaten da klabea. Zerbait ari banaiz eta iruditzen bazait, behitu hau gustatuko litzea idake idazten ari nazen hau irakurtzea. Eta neretzat hori izaten da nola behitia klabea. E, Ezin da pentsatu, ez dakizzen bat irakurreri guztatu posaien, e, argitaletxek ere ez dakite zerriburu funtzionatuko duen, ordu zintzuen izateko moduan niguste dala hori, eh? zuk idazle bezala irakurrena eko duizuken zerbait idaztea. Eta horrekin, niguste fidatzeko moduko argumentu bat badakazula irakurtzea gustatuko litzea izuken zerbait idatzi. E, iniz irakurriga behazinen, koldar zara tankerako libururik, e, utxune bat bazegoen eta beraz, erabaki zenuen, bai, nik hau idatzen nahi det. Bakaso faltan, somatzen batzen dezulako, edo besterik, abe, akaso badago, baina zuk esan nahi ezun modu horretan, esateko beharra sentitzezu. Gustore irakurriko zenuke zuk adibidez, koldar zara liburua. Bai, azken batean, e, banera urteak, e... Bueno, bai, buruan ezkan gauza desente garai hartakoak, laro gaitamabos, laro gaitamasei, estudiante garekoak. Eta, bueno, askotan, idazleak daukan problema izateen, da hori ez gauza asko dazkazu buruan, baina ez dakizu ze puntu naño, funtzionatu dezake, liburu batean, norbaiten interesa interesapiztu dezakeen. Eta gero bestetik ere, zerbait realista idazteko, bueno, zerbait ezberdina. Eta askenean, bueno, alako batean e, tonoa bilatu nuen, ura idazteko, Eta pentsatu nuen gainera, bueno, egia da gure literaturan ez dela garai horretaz, e, txai gustatzen ez dela ezer idatzi agian ez eskapatu eitek ez zerbait, baina bentsat ez da gehi egidatzi. Eta behar badara, aginagatik, baina berrogei urte edazka, diapasadira hogei urte garai hartatik, eta horrein, babestik uzpegi batekin, ikustek dituz egauzak, bentsatu ba, nuen, liburura... E, Beste batzutan gertatu zaidan zerbait gertatu zitzean. Beste batzutan liburu batzuk idatzi nahi izan ditut. Eta hau, sentitzen nuen idazteaz, idatzi nahi nuela eta idatzi behar nuela. Ez ni zerbait berezia edo bizipen bereziak izan ditualako, baina bai, iruitze zitzaide lako gauztasko geratzen ziela airean, aipatu gabe, erabat galdu ezkera, eta bueno, nik ezagutu nitun, eta ordu, esatu nuen, bueno, nik idazle bezala, idatzi nahi detau, eta gainera, ba, idatzi garkoet. beste orki idazten ez badu, ba, nik behintzat idatzikoen derean Gero segurona, agian ba, beste batzuk, idatziko dituzte beste gauza batzuk, eta bakoitza bere idatziko du, baina nik bai idazketa prozesuan sentitu nuela e, behar bati erantzuten ari nintzaiola. Mm -hmm. e, publikoa da, eta esan egingo, eto mila behatzen eta iruro egitama, bost, urte gogorrean e, garai jaio jaiozinen, eta horrek erabantzituen nerabe garaia, gazte garaia, e, garai gogorrean edo garai nahasian e, igarotzera? Bueno, gogorra baino, nik hasi nazi izan zan Segurona aurreko belaunaldia Gogorra guabizi izan zuen dudarik gabe Eta eta e, diktadura Bizi izan zuena eta agerra Bizi izan zuena are gogorragoa ez. Baina Baizala bai garain hasi bat Eta askotan egia da gaztegaraian garaian Errexako eramaten zaitula Uoldeak Eta gian askotan ez eztezu ere ez Erlatibizatzen ikasten gaztetan dena da Edo A, Edo Z, Edo Mutur bat Edo bestea eta guia da gaztetasunak baditula gauzonak baina baitu bait ere pizka bat hori, ez? E, mutur e, askotan besarkatu iten ditugu ideiak eta iruitze zego ideiarek oso justua direla eta asto egiten dego ideien azpian pertsonak daudela. Eta ordun oso erres garai hartan oso erres egiten zian edo bando batekoa edo bestekoa eta zu bezela pentsatzen eztsuna eh begitzarrez ikusten zenun eta bazegonalako ozea bat, ez? Orokortua, ba edo nirekin edo nire aurka Eta agian ez diren gauza terribleak gertatu baino. Nenek uste dut, ba, bai relatuan beti jartzen dira mai maiganean, ba, eta kildakoak edo presoak. Baino nek uste dut, e, asko eta asko, ba, igual e, isildu inginela, beldurtu inginela, edo esaten genuen, bueno, hau esaten badet, ba, igual zer baitxarra gertatuko zait, hor du, hobedet ez, ez naztea, eta bat total esaten badet ere zer. Eta, eta bueno, nek uste dut azkenean, Gatazkaren parte handi bat izan da isiltasun hori, isiltasun hori ezin dugu neurtu hildakotan edo edo kartzela hortetan, baina nik ustez kalte handia egin dio hortaskotan gure herriari, ez, isildu behar hori, isildu behar hori, eta behar bada orain da garaia, es, orain, bueno, badiroiz, zama handi bat kendu degula gainetik, orain gauztagoetaz, itse egin dezakegula lasaiago, eta alde horretatik, iritu zitzaian momentu egokia, orako zerbait, orako historia bat kontatzeko. Irakurri izan dizut eh, elkarrezketaren batean aipatzen eh, zen, bueno, Gaztaska kontatu egin behar da eta itzek esaten du eh, kontakizun asko daudela. Bai, ez dut ulertzen esan dena, begonda halako obsesio bat eh, alde batetik Gaztaskaren errelatoa egin Bartzela, errelato bat konsensuatua ba, edo ustez ez ez kontrakoa dela, nik ustez relato asko egongo direla eta bakoitzak ere bizi landuen neurrio intentsitatean, ba bere relato egingo du. Eta ona da, sanetona da, hain zuzen ere ba ez? Eta bueno, ikusteko ikustea ere relatoan ba, gauza ezberdina asko daudela. Ba, adibidez, el Lazu Urdinarena gogoan da, txo garai eh gogorra izantzan ze ba bueno, enfrentamendu garai izantzan eta jendearen arteko, ezan e, politiko batek besteari gauza bal leporatzen zio la jendea, jendea segon elkarren ondoan, eta ezin ikusia bultzakadak Eta bueno hori da, ikusten hainntzan, jo, ba, pasatzen aizela hor gabean, eh? E, ahztu nahi bezala. ba genu bezela. gerran bezala beti esatengola, jo, aitona monek ez, ez dute gerra itxe egin nahi eta ez diote kontatu seme alabei eta nahiago izan dute ahztu. Eta nere artean pentsatu non, bueno, magian zerbai kontatzen hasi beharko eta bestera antzera gertatuko da, pasako dira urteak, ez dugu horreta hitze egin eta gauza asko geratuko dira, hori, eh? 1000 e, eta zauri asko, ba, geratuko dira itxi gabe eta nikuz bete hobe dela. Gauzaiek, gauzaiek, gauzaiek da egitea. Zerbait garrantzitsua, esangura dut aitortu zidan, aitzatena uzuenok, isilarazeko besteko bat. Azkarrenak moteltzeko, belarririk gabeko zabai dan, Araso jak moszooto có tego Bueno, libura zenratu behar dugu, libura kokatu behar dugu, gaina horretik e, kurisatetate txiki modura. E, asko dira irakurri eta zuri esker e, ezagututa ikasitudan aipuak haipuak, e, tartean badaude idazleak, e, filosofoak, e, asko gerturatu izkidazu, eta tartean, e, aber, ea ondo esaten den, eh? Sostakovich. Ez dakiton lai like, ditzenen bere gana, tipo bitxia da e, besteak beste eskutitzak bere buruari idazten zizkiolako. E, nola ziko litzateke aritzek aritzi datziko liokeen eskutitz bat? Nola, buba, Euskalo, ezakit e, mm, ze moduz e, ze moduz ni, ze moduz du e, azketean e, pertsona bat gera, baina, bueno ninguze, personalidade asko eres duke esanko, baina azka gure barruko korapi joiek, eta ardu, e, bueno, nire uruari zuzenduko nintza joke, baina E, ni baino zu ez, e, ze, idazten duena bat izango litzateke eta irakurtzen duena beste bat, ez? Orduan, bueno, e, beitzat distanziare jarriko nuke, ez zutani. Eta agur? Agur. Agur nola esan? Agur, ez, agurrik ez, e, biar arteo gero arte. <risa> Peruk egin zentzaiak erabat bidalizion e, eskutitza bere buruari eta etzitzaion iristen, eguna pasata, eguna pasata, etzitzaion bidalitako eskutitza etxera iristen, eta zalantzan jarrita ustez sigilurik gabe bidaldi omen zuen nora iristen ote dira sigilurik gabeko eskutitzak ba euskala oso hor badu i baterako historia eh segurona gian ondoren andraizan kokatu ziken gai polizi andraiz ei hui bail bai gainera segurona iritsiko dira leku esberrinetako gutun asko eta horrek aukera emango du ez ba hemenkoa bat edo egian frantziko bat alemaniatik errusiatik Aiz saku, saku, escena jarri barko genioke. Eh? Shostakovich, orkestuko didazu? Irati Shostakovich, Shostakovich. Shostakovich, bueno, digo, e, bueno, liga, asko gustatzen zait, eta eta bueno, Shostakovich ere gogoko dut. Nahiko, bueno, bazka pasarte batzuk ta zati batzuk, eh, nahiko zailak entzuteko batzutan, baina beste batzutan, adibidez, badauka Ari laukote bat, e, uste, okerrez baina, malau garrena dela, azkena, minaren, benetan, e, oso zean, nota gutxirekin, e, minaren adierazpena lortzen du, ez? Da, sekulako entzuten duzu eta eta iruditze zeizu, hildako guztiak gainera etortze zeizkizu, ez? Munduko min guztia hor da gola, ez? Eta badazka pasaje batzuk e, oso nak. Eta, bueno, zan, erruziar bat, eta nirek, no, erruziarrak asko guztatze zeizkit ere, Ba, bueno, aprovechtatu none eh, Xostako etxor dut, aitortu cidan. Ainztena osuenok, isilarasteko estekoa. Azkarenak motel zego. Ironikoki harrien herria ere bazen gurea, Arri eta herri. Harrikada bilen herria ez da ino izilko eta horrelako leloa katxegin zituena. Arriena bainoago arrika dena. Zenbat held jende ilote zen egia bat esateagatik eta zenbat gehiago egia bat garaiz esatera ez ausartzeagatik eta zenbat gehiago hilko ziren oraindik eta zenbat kartzelan ustelduko. Nietzek bazuen horreta zita esanguratsu bat. Zenbat eta gauza mugigaitz gehiago eduki herri batek orduan eta gerikoagoa herri horrek harri monumentu bihurtu nahi duela. Ezen lagunak eta egunak Eskutik lesagertzen zare Koldarrutsa zara ariitzkorrotxategi Erin rgtaleletxe. Nore zuen Arakorik baduzu Korrak bildu go aritz estankatuta dagoen herri estatiko bat, baino gauzat tristeagorik? Bai, azkenean e, hor beti daude bindar, ez, borrokan e, munduan beti azkenean daude edo gauzak aldatzen aldatzeko joera duen indar bat, ez, eta beste bat, ba, bere horretan geratu nahi duena, ez? Eta askotan oso zaila da biak ustartzea, ez, be, zure horretan geratzea, baino era berean munduarekin aldatzea zaila da, baina, nik uste eta azkenean ezin bestekoa dela ez, e, mundua azkenan aldatu izan ez bagina ezgelokez gotzerik ez burpilik ez gazkinik ez, ez itsasontzirik ezak gizakia beti egonda e, ezkin duen lortu ezin duen hori lortu nahian e, bilatzen eta nikuz zert hori ere gizakiak berezkoa dula eta era berean badakagu beste parte bat ba, gure txokoa gure etxea gure ingurukoa gure gauza guren hortasuna e, markatzen duten gauzak eta azkenean Bioiek ustartzea ez da eta gaina gurea oso herri zei zanda, e, zango hori ez, harrian e, eta sustraizen duetan finkatutakoa, eta ekilibri hori lortzea ez da Peru eta kuadria, edo peru eta lagun taldea, edo peru eta jendea inguruan, non eta krapulan, e, nolakoa da krapula deskribatibuzu? Bueno, Horrega bere jantxokoa. Bai, bai, da taberna, esan konuk, taberna normal bat. Eta azkenean, ba, bueno, ba, garaibatean normalagoa zenez ez, ba, horre tertuliak eta egiten ziren, bueno, gaur egun ere egiten dira ez, baina, bueno, eta horti, bajende ezberdina asko pasatzen zen, batzuk interes literario zituzte, beste batzuk bueno, ba, zurrutez bat ziren, beste batzuk hizketan egitea gustatzen itzaien. Azkenean, e, taberna bat, ne batean E, oso leku egokia da jende esberdina eta elkartzeko, ez? Eta nik hemen mennere askotan hori gertatu dela, ez? Ba, taberna berdina, elkartu da jendea, esberdina, eta alde horretatik, ba, bueno, iruditzen zitzaidan, e, bueno, gune bezala, nobelaren gune neuralgiko bezala, ba, ondo funtzionatzen zula taberna batek. Eh? Iluna da, argia da, txikia da, ondia da? Intimoa, nire uste teakala, bai, egesan ez duen eh, buruan, bai, bai, Ez dago tabernarik e, izen hori duenik e, donostian, banuen, nik banuen buruan, bueno, batez ere hori, amara zarraan bizizan nintzen garaibatean, hortik asko ibili nintzen, eta orduan banitun orko iruzpalao taberna buruan an, ordu asko pasatako nintzelako. Eta orduan e, izena gehiago izan txan, bueno, ba, garaibatean bai, lagunantzuekin ekartzen ginean, eta hitz egiten genuen, bori bo, hiten genitu nolako tertuliak, eta... Eta gero, azkenan tertuleiak gila bukatzen zuten, ba bueno, ba, hauedan jarraitu, besteko patxo bat, eta beti luzatze zan, da beti azkenan parrandarako aitzakia. Eta krapularen aurtik etorri zan, ez? Ba taldeari balako prometan ezaten genie, bueno, krapula, krapula, ba bueno, ez? E, Mozkorraldi eta e, kutsu horrekin lotuta. Eta arduan, eragakinen, ba bueno, taldeari omenaldi bezala, ba e, krapula jartzea politazela. Aritzek beraz izan zen bere krapula, edo izan zituen bere krapulak, gaur egun existitzen dira lako krapulak bazuden bizpairua mara zarren. Ba, in, hendik uste tabernarena desagartzen jundela, da, jende gazteak beste non bai bilatzen du edo edo berandu agateratzen da, baina hendik uste tabernarena pixka bat galdu indela, eta askotan nahiko da taberna batera junda konturatzezea normalean e, adindia batetik aurrerako jendea dagoela, eta, bueno, ba, gazteak, ba gauza kaldatu direlako edo diru faltagatik edo beste gauza batzu nahiago dituztelako ba, biskate, galdu egin dute ez tabernarena gaur egungo gazteek hitz egita dute filosofiaz eta literaturaz eta nikuste gaiatzen alde hartik hasnaizaina eskorra beti badiru hori, ez gaurko gaztek, ez dakizerta gaurko gaztek, bueno nikuste baiets nik, baiet, e, nik askotan pentsatzen dut eta badaukau joera bajo ba gu, gure garaian eta gero pentsatzen ez dien esaten da ba, gure garaian, banere kuadrian gehienak ingenieroa dira, beste batzuk enpresaria, beste, beste batzuk eintzuten peritu, eta esatezu, Kezka kultural handi egirik ere igualetze go, baina azkenan juntatzen ginean, ba, kezka hori genuen lau obostak eta ematen zuen, ba, gure garaian keska bazegola, baina nik ustetuain antzera gartatzen dela, Kezka hori dakatenek elkartuko dira, izango dira lau edo bost, edo amabi, edo hogei, eta bueno, orokorrean, Gainerako jendeak ez duola handirik izango baina bueno, hori ez da inbesta aldatu. Krapulan begirada asko elkartzen ziren ahots asko, eperuk batez ere begiratu egiten zuten. Barneausnarketa garapen bat badu, baina gehiago barrurakoak kaso kanporakoa baino. Bai, bai, azkenan Peru ere e, ez, e, ez, ez da usartzen zurrunbiloan sartzera, ez? Eta asko aztertzen ditu gauza baina gero ere ez ditu ez da inbeste sartzen eztabaidan. Konturatzen geraskeen eztabaidan gehiago besteak ari direla, ez? Baina peruk hausnartzen du, nik uste jende askori ere hori gertatu izan zaio, ez? Hausnartu, e, hausnartu dute, eta haurik uste jendeak ere bazula bere iritzia. Baina behar bada, bueno, mm, etzan hausartzen esatera, eta gero ere peruren kasuan, badago alako zea bat, ez? E, jendearekin, hartaldearekiko alako zea bat, e, erra bat, eta, bueno, komprom, orduan, Eta orain nere igual ba oso ba, konpromisoa eta manifestazioa dela joatea eta ta ikustenak berari horrek eztiola ez dela eroso sentitzen hor eta orduan beti ba horiez eh, atzetik begiratu nahi du dena ez Baina baitzarik ikusten dugu hori baduela gauzak aztertzeko eta eta mamitzeko joera badu bere deserosotasun hartalde arekin gauran lorik egiten ez eztuena peruk zer kontatzen ditu beiak edo zezenak edo ardiekin ausartzen da ekin ez zertu utze segurona beste animalin bad bilatuko du edo edo bizikleten gurpilak edo zenbatuko ditu. Elgarrezketa asko biltzentu krapulak eta eta eraberean neurriberen nobelak berak. E, bizitasuna ematen di e, idazkerari bai. eta irakurleari eh bueno gustua eh bai. bere sendotasunean. Bai, segurona errua horren, erruan, horrean dibatean, baurta esko pasaitu dala, gile gile bezala, eta hor ja oitu iten zera, alik eta zuzenen, alik eta esan konoke finen lantzera elkarrizketak, eta azkenean, ja, konturatu naiz oso modu naturalean, eze, personajeak jartzen ditu banean, bereala izketan ateratzea, eze, izkit, eta, eta, bueno, ja, e, iruitzeza gainera, askotan, ba, behar bada personajea, elkarrizketa ez da labakarrik, geneisketan jartzea, bezik eta ere elkarrizketaren bidez karakterizatu dezert ditzakegu personajeak. Etorrun elkarrizketa bateko oso funtzionatzen du gauzak esateaz gain personajeak nolakoak diren ere sugeritzen duenean, ez? Eta ni saiatzen naiz elkarrizketak ere alakoak izaten. Mm -hmm. e, liburuaren idazketan lagundu diaten hiru e, batkanta bidaltzen dizkizu tirati. Bat adibidez, eh lehenengoa, ez dakitemen joan zaite, pulfixioneko bai, kantua. Bai. E, zertan laguntzen dizute kantuek? Bueno, izan dira oso presenten okitu, ze garai, garai hartakoak ziren kantak, eta asko entzun ditute orduko tabernetan, eta azkenan negiana musikak baduela doai berezi bat dala dalari, ez beti garai, musika lotzen dugu garai batekin, eta abesti bat entzuten degunean, e, abesti horrekin nolaet, ebokatu egiten dugu garai hori, ez, eta Hiru abesteiek, meguzten ere kasuan, ba bueno, nahiko bokatzen zuten garaiura eta eta han, han uh -huh. Eta idatzi bitartean entzuten duten horietakoa da aritz muzikaren bai, zuten bai. den horietakoa? Bai, bai. Aspertzeko beldurri gabe, kanta bai, bai, bai, bera hori bai, asko, bai, asko ohitura handiak eta beti beti normalan izaten da beti dago zerbait jarrita eta isilik idaztea bueno eh, egiten da batzuta, baina normalan beti musikaren laguntzarekin. I love you, honey bunny money be cool this is a robbery any of you fucking pricks move and i'll execute every motherfucking last one of you <laughs> batean zaila da gure kontraesanaak orrekattzea, eta hartaldearen baitan babesa eta aterpea bilatzeko joera dugu, askoren artean horberaren doi lorkeria estaltzea eta agerian ez uzte errazagoa izango delakoan, netxe arg ikusi zuen hori, zertarako uka, ben baina azkara eta ez du beste bizitzetan aurrekoan egindako katxak zuzentzeko modurik. Bizitzan dudan helburu nagusia, ergelute ez bihurtzea da, eta badakit zerta zaari nahi zen, Ergulez inguratuta bainago eskolan, parkean, kalean, goitik begiratuta bakarrik ez, aurrez-aurre begiratuta ere etzen ituzke pertsonak ezberdinuko. Gero eta berdinagoak ara, gero eta kaikuagoak, gero eta virtualagoak, gero eta ardiagoak, hemendik gutxira ia moztu diezaguten beste eztertarako ezkara baliagarri izango. <laughs> Banuen ikaslegi bat nire oloren muxu handi bat. Eh, klasetan idazlenek egiten zituena bere barneausnarketak papelean idazten zituenak eta bere gain nagusia hori izan eta bere kezka nagusia 16-17 urterekin artaldearena. Puf. Zenbat its biltzen dituen horrek koldarkeriarekin batera, e, aipatzen den onartze horretan desoreka onartzea, erduntasuna onartzea, e inkuerentzia onartzea, hankasartu e gudula onartzea, gure kontra onartzea, hazezakua? Bai, azkenean, e, hartaldaak daukan ada, hartaldaak indarra ematen digu, kopurua onditzen du, baina gero, ez digu laguntzen gauza kolokan jartzen eta ausnartzen. Taperiuri ikusten dugu, Gauza kolokan jartzea asko guztatzen zaiola. Artaldean, askena, artalda kadehortetik erosoago egiten digu, ez bizitza. E, artalde batean gaude, badazkagu jazenioidea identifikazio gauza batzuk, eta ez gara ateratzen. Baina behar bada askotan gertatu zentzegu, artaldaren barruan gertatzen ziren gauza batzuekin ez dela adoz. Baina ez gera, edo nolabait, ez gera usartu desa saltzera, horrek suposatzen zelako nolabait, artaldetik E, ateratzea. Eta azkenan, perukalde horretatik e, nik usteet oso garbi duela beintzat e, ez duela nolabaitu horretan erorene. Gauza kolokan jarrenei ditula desadoztasunak gaudenan desadoztasunak iek blazaratu gardirela baina eraberean bakarrik berak bakarrik ere nekez egin dezakezer. Eta azkenan, berri horre gaude beste bindarren e, lehi horretan, ez e, taldea eta giza banakoa, Taldeak bere gauzanak ditu ez, eta gizabanakoak ere, baina askotan taldeak egiten du gizabanakoa. Eta gizabanakoak era berean, ez inditu gauzak egin ezpada jendearen laguntzakin, espada gozolidaridaderik. Eta azkenean, ba bueno, pero hor posiziori hartzen du ez, kritikoa da. Azkenean, bueno, esaten dugun masa eta hartaldea, Nik uste, batez ere esaten deguna da, gauzak bere horretan onartzen ditun jendea, eta gauz adu ez dagonean, ba, geratzen da nahiagodulako hartaldean jarraitu. Maio nik uste, aldorretak peruk baduela baintzat, e gogoetarako eta kolokan jartzeko e joera hori, ez? Eta nik uste ditut hori beharrezkoa dela, eta adibidez hori bai dela e peruk dauka oso oso nerea den gauza bat, e gauza beti kolokan jartzea, eta kolokan jartzea, eta kolokan jartzea. Badu bera alde txarra, azkenan, e, azkotan ez indituzulako ero inak dio e, inak jarri, babet izaudelako zalantzekin ez, baina nik ona dela e, gauza kolokan jartzea. Eta behar bada, e, gauza, esango nuke, senduenak ere kolokan jartzea ondo dago. Azkenan, horrek eramaten zaitu ere kontrako argudiak bilatzera eta e, bestea, komila artean edo ezberdin pentsatzen duena ere ezagutzera. Askotan hartaldeetik ateratzen ezpazera, etzera bestearen gana horbiltzen. Eta gauza kolokan jartzen dituzunan, pentsatzen dezu zergatik, izan daiteka hola zergatik, pentsatuko duanek horrela. Eta da, ariketa bat, ere neurri batean, bestearen paperean, bestearen lekuan jartzeko. Eta nik uste, ariketa hori, behar bada, nahi baino gutxiagotan egiten degula. Uh -huh. e, peruk badu hori, niretik, sentitzen daritz, matematikarian ez. Eguneko zen bat du peruk aritzetik? Parte bat, nik uste, Egia da personaje zentrala dagola, gola, lehenengo bertxoenak kontatu dagola, baina nik ere perutik badudan harren, beste personajetatik ere badudala. Eta neurri handi batean, ba, indudan izan da hori ez, nere zalantze eta koloka jartze guztiak nolabait personajen artean banatu. Egia da azkenan peru, ba, urbilen dudan personajea da, eta lehenengo agotxean idazteak ere, ba, bueno, izan du bentaja hori, ez? nik gauza batzuk, bizitako gauza batzuk, e, nola baita e, eman dizkiot bere oinarrian. Beste batzuk asmatua dira, beste batzuk moldatuak, adinez ere ba, belaunaldikideak era, baina ask, ez nuk esango askotan badago gau joera hori, e, personajea zuzera, bai, badu nire gatik, baina bestetan ere nik uste badagoela, eta aldorretatik, e, uste daik kondo kompensatu adagoela, ez e, al, baina, bueno, egia da... E, perukeren ere zati handi bat badula. Ekaitza itza usartzen zara? Usartuko naiz. Aritz, enuen espero zitekeena izate atsegin. Zer espero zen zuregandik. Zer espero izan da zure bandik? Zer espero ez taki. Zer etzen espero, eh, bueno, espero ez, baino idazle izatea eh, izan da, bueno, ez, eh, nere amak beti izaten kontu zehortik, eortike hoeto lan batiten bat zuta funtzionario edo opozizio batzuk eta beti espero izan da oposizioak eta olako zea batitea baina azkenean ez ba, te tortijo eta bueno, buruogorra izan naiz eta nire ari utzi diot. Eta Euskal Herrian, espero izan da modu batekoa izatea, Euskal Herritara Nik uste baietz Nik uste dute batez ere abertzale eta sunaren barruan ba, bueno, ortodoxia bat zegoen eta hartalde bat horretan Eta bueno, zaila izan e, diskrepatzea eta adibide hurbil bat, ba bueno, ba Aralarrek hurbilendak e, ur, agolako, baina olakoak atzera begiratuta mm. joiesen garaianetan ziren, baina bueno, diskrepatzen e, ausartu ziren eta traidoreak ziren, putreak ziren. A refrogatzen du ez zala erresa hartaldetik ateratzea. Orain denokon hartzen ditugu gauza batzuk, badirudi denokon hartzen ditugula evidenteak direlako, baina orain dela 10 urte edo 20 edo 30 evidenteak ziran, baina ordun kostea egiten zaron hartzea, ez? Eh? Nik uste bai, badagola patroi bat eta eta badazkagu sorritzarrez adibidea asko frogatzen dutenak patroi horretatik ateratzeak, ba, ondorio txarrak izan ditula. Zer da konpromisoa? Esanak eta eginak berdintzea? Ba, nik uste ut, baiet, nik uste ut, e... Azkenean, e, pankarta baten atzean jartzeak ero horresaten mm, denaren kontrako ingo badezu, ez du zentzurik, ez? Agian, hanik ezagutu eh, jende asko, mm, ba, hori, ez, eh, pankartetan eta gertze asko, asko atxe ginduna, baina nik sinpleagoa dela hori, da, da, pe -ek, pentsatzen deguna edo gure prinsipiozat hartzen ditugunak, ba, alik zorrotzen edo zuzenen betetzea, naiz eta... Gizaki garen aldetik badakigun eguneko eh, una oso zaila dela, baina, bueno, alik eta geien urbiltzea bintzat. Zu norekin zerekin zaude komprometituta? Hume, nik uste dut eh, nere betiko zeizan da beste aurrartzea. Horrelatik kostit zaite eh, esateanik nik hau pentsatzen dut betiko eta hola, bai. Baina, hori zaite azkenan, beti zerroi pentsatzen dutenean, esatea, bueno, nik hau pentsatzen, baina badago jendea beste zerroi pentsatzen duna ordune, bueno, ariketa hori egiten dut, eta saiatzen ez, bueno, zergatik pentsatzen dugu, ezberdin, zer gu diodazkagu, eta azkenean, natural tasunez, onartu behar da, ez degula denok berdin pentsatzen, baina nik azkenean, elkarren artean bizi behar degula, eta gutxinez, hitzaren bidez, konpondu berritugula gure gauzak. Lehendakaria izango bazina, zen eurri hartuko zenuke? Habe, habe, zizatea, baina... Elizak eta futbolzeraiak itxi? E, zaitu, zaitu, zaitu, zaitu, zaitu, Ez, ez, azkenan lehendakaritzaren problema da, e, askotan e, ezin dezula egin e, naiz dezuna. Nikozut, e, edibide asko daude, berriki Obamarena, ez, Obama esartu zenean esperantz handia zegon, baina azkenean ez dakigu edo boterearen gauza bat, edo edo politikoena, edo sistemarena. Baina garbi dago hori ez, lehendakari batek esana esanagero nekez betetzen duela. ez Zordun, mm. nahiagoa nuke lehendakari ez izan, hain zuzen ere, ezingo ez nukelako esanabete. Ba balio, azkenean, balio berda, esanak, barren auki berda ere, mm. e, lehendakaria eta izateko ez, Bari. eta anik uste ez dakala barren hori. Noiz baitz, zelatatu duzu norbait? Ez hori, ez bururatu bai, baina ez, ez nahi, ez nahi, ez, ez dut pausua eman, ez nahi zara gojun, Goratzen zenet bai pelikula batean aiz ikusi nun historia bat, eh, idazle bat, ba, persona baten atzetik zi joan, etzekien zer idatzi eta orduan, bueno, aztenzan pertsonaren atzetik eta azkeran pertsonaren bizitzan onaitin bolukratu egiten zan, eh? Eta ideia bezala, ba polita iruitzen zaik. Orain esanegia, eh? Ez egitan, egitan, sekular, sekularren atzetik joanola, bezkat, eh, asmo Orain orain esan ditu, oraingo galderaren esanegia. Kontxako baldan-dan sekula pixik egenduza. Ez, ez, ez. Ez, ez. Beste tokio batzutan bai. Tentazioa eh, ba izan? Tentazioa bai, hori. Baina, bueno, gehiago da kenua, eh? Zanganu keba, donostian, eta bizkan hartasunaren e, ikurra hori da, ez Eta, eta bueno, ba, askotan izaten nabalako zerbait destruktibu, eh? Eta, bueno, ba, honi ba, ingo diot, eta neurri batean hori, ez, Estatuak botatzen direnean bezala, ba, gerretan, da, estatua botatzen direnean bezala, ba, bueno, ez? Eh, ba, azkenan, ez? Baranda da simbolo bat, ez eta protagonistaak egiten duena nola ez simbolori iraindu edo esango ez, baina nik ez eta lakorik egin. Uki ez inazta, nola baita. Bai, bueno, e, gania e, izuna beti da kasua, er, normalean e, jendea ibiltzen da, baita gau ez ere gora bera eta eta, bueno, zaila ba, e, da, zaila da hori egitea. Poemak buruz ikasi izatea lezara, saul bezala? Nahi baina gutxiago. Saiatzen naiz baina baina ez, ez, ez ditut estet lortzen e, gustatuko litzaitake gehiago jakitea buruz baina baina ez tira ez ditutain beste ikastean Saul Laritz ze derrabelaunaldi ezberdinen arteko elkar gaberaste hori Bai, baude Saul de Agarredo, de personaje atunikari cariño handia diet, gaina personaje iritze seidalako bai susten ere beste belaunaldi baten e, ikuspegian neurri batean hor dagoela, ez? Eta protagonista esteptikoa da eta gari ikusten dugu ari ez, barraiz ba, eta saul ere badutela behar badari ez, urteek eta eskarmentuak emandako esteptizismo hori ez. Eta batez ere, barraizek ba, bizi zantzulako, bai, urogeita marreko profesori, e, alderdi asko zeudela, ilusio asko zeudela. Eta neurri batean, barbano, personifikatzen dute hori ez. Garai ezberdin bat eta garai horren ikuskera. Eta horrekin batera, ba, adinaren ere nolabait eskarmentua politika, sozialkezkez arago, saulek ere adibidez badu berea. Ta hortara noa oantxe kantaren ondoren, hau da koldarkeria ez du bakarrik aritzek izlatzen gai politiko edo gai sozialetan arago ere badoa. koldarra izan daiteke e, bikotekidearekin, koldarra izan daiteke familiarekin, koldarra izan daiteke nere lanean, e, koldarrena da, hainbeste urteren ondoren arbela klarionarekin zuritzen aritzea. <totipen> <totipen> bueno, ezagite azkenean hori da, ez? Koldarkeri mota asko daude. Eta ni gusten nobelan egia da beharra da fokoa gehiago gatazkaren inguran da, baina bueno, ni saiatu naiz eh beste alor batzuk e, jartzen, ez? Aldiez, ezkuntzarena Ba, oso hurbilekoa da e, ni ez naiz esango ru gainbeste urtetan irakaslea izan, baino Anaia Arreba irakaslea dazkat, inguruko lagun asko ere irakaslea dazkat eta aieien entzuten diezunak beti hori, ez? Beti bueltak ematen, bueltak ematen. Ta hor dago, ez? Azkenean, e, bueno, irakaslea za eta horretarazu dutuko du barrotik, baina hor bada goren konponente handi bat, ez? Eta bela biharko belaunaldiak ere Ba, sentsazioari, eh, ez daudela ez errekin ilusionatuta berdintzaiela dena eta azkenean, ba, hori kezka hori, ez, zer egin nolabait hori aktibatzeko, ez, eta, bueno, ba, ez dauka ronka makala, ez, eskuntzak, ez, ez, eskolak eta horrekin batera ez bakarrik eskola gura gurasoek eta esango nuke oro har gizarteak. Uh -huh. e, liburuak bi atal ditu. Aritz badago denbora salto bat, lehenengo atala potoloa, potoloa da, potoloagoa da, baina bigarren atala hor dago. beharrezkoa zen. Ba, izan ikusten, lehenengo atala sentzazionekan e, geratzen zelan kamotz, behar zuela nola baita e, evoluzioa. Azkenean, hor badago salto bat, irakurleari gainera, etzaio esaten e, ze salto dagoen, e, ze zenbat urte pasa diren, baina, bueno, gutxiogara bera, antze mandaiteke. Eta ikusten dugu, ba, nolait, hogei urteko perutik, ba, gutxiogara bera, hogei tamapiko, berrogei urtekora ze alde dagoen. Eta eraberean, mm, ba, ikusten dugu evoluziori. Azkenan peruke ikusten dugu, ba, bere frakasoa e, onartu baino ba, egiten duna da hori, ez? Bueno, mm, berera ekartzen du, azkenan bai, bueno, e, zato bai, gaztetan ametsa dazkago, gero gauzak ez dira betetzen, bizitzan e, bereko ekeria denagusi, Darwinen hemen kontua da bakoitzasalba dela, eta hori bihurtzen du bere nola oinarria onarria zergatik, ba, ez du lako onartu nahi e, frakaso baten historia, ez? Eta... Azkenean, hori ba, bueno, onartuta, berari balio dio, eta eraberean horrekin egiten aurrera. Gauza bada bakoitzak bere baitan bere haotxean, zutea didez bere buruari esenez bakoldarra zara. Baina norbaitek zerbait haotxukoran kanpotik esaten digunean, orduan bati begiak zabaltzen zezkio, Edo, edo bat bai. ibegiak izten zezki edo... Edo izan nahiteke edo... Alde hauntia da, kanpotik entzuten duzunean, akaso denbora luzean zure baitan entzun duzun, hori, eleneka horpegira esan zion, koldarru txazara. Bai, bai, eta hor momentu horretan e, behar bat ikusten dugu Peru e, horretaz gogoeta egiten, eta irakurra biskata antzen maten du ez, Peru jabetuta eta dagola... E, koldarra dela baina ez tio bere buruari onartuko ez tio bere buruarei aitortuko koldarra dela baina e, jakin badaki azkenean e, hori da ez askotan badakizkigu edo antzematen ditugu gauza batzuk baina hoeiek aitortzeak e, ba, azkenean ba e, oie, azkenan eh aitortzea kostea egiten zaigu ez eta pixka bat e, ba, alkoholiko anonimuen kasuetan belikuletan da bezala bazkenan ba, e, garbitzeko lehenbiziko gauza ereda ba kontatzea Ateratzea barrutik eta nik uste dazkenan, harik eta azkenan areketari gutxitan egiten degula ez eta oz gora egiteere ez ditzaiko ezlikela ez dititza guke gaizki esan kinkalarrian jarri duzu Peru. Bai, baino Hasieratik garbin nuen. E... <risa> anari da norbait itotzen eta ba. eta igeran egin behar du itsasoan barrura gozatu egiten du horrelakoetan e, idazleak. E, ea? Peru jarriko dut egoera hontan, ega e zer egiten duen. Edo nik nahi dudan egingo gaudu, baina <laughs> ereskudago es, ez? Es? egiten du ez, <laughs> <laughs> baina bai, azkena, kontua da, ataketan jartzen desu zailtasunetan, ikusteko no, azkena nola reakzionatzen duen. Peruren kasuan gainera, asieratik garbinoen, nahi nula izatea personaje bat, eh, irakurleari bizat, dezer osoa egingo zitzaiona, ez nuen nahi izatea personaje bat eh, simpatikoa, irakurlea berehala arekin identifikatuko zena, baizik eta... Erpin batzuk izango zitula biskate iresteko zailak Era berean ikustet ez dela era guztiz antipatikoa egiten badazke gauza, gauzaiku atseginak baino badazka zain atxeginak. Eta aldo horretatik ikute hobeto funtzionatzen duela nobelak personajea horrelakoa bada azkenean, e, Peru ez dago in horori lezioak emateko moduan. ez eta ikusteet ere e, orokorrean gure herrian ere orain lesioak ematen asteare ez talla ez komeni. Ordun, Peru oragertzen da bere kontraesanekin, bere mixerieekin eta ematen du ba beste persona bat, beste persona normal bat. Eta nikuzte simpatikoa egite zeguola azkenan horregatik, ez? Ba e, bera da sinesgarriago delako, ez? Bere mixerieekin sinesgarria daite zego ispilu moduko bada. Zenbatetan pentsatzen dugun Peruri bukeran gertatzen zaiona, ze gustura Juan litzateken une batez bada ere urrutira. Bai. bai horretan hori ere gertatu izan da, hori ez oso gai polita da. Alako katastrofe bat egon danean, egonda jendea, ba, desagertutzat jodutena, eta hori aprobetsatuz, ba, bizitza berri batiekin dio, ez? Askotan, egun zut, horrekin ere, fantaseatu izan degula, ez? E, bueno, ezagertatuko lehitzateke, oain eutzi, eta ez dakindora jun, eta zerotik gazten banaiz, ez? Baina azkenan, ilusioa da, zebeti hori, ez? Maleta, ekipajea gugea, eta gure gauzak are, ara, ara dara matzagu, ez? Eta azkenan, ba, bueno, e, arazuen ies egitea, Ba igual ez da soluziorik onena. Marrazki lariona da aritz. Ez, karikaturak eta ola mortadelo, Filemon, da Superlópez, eta olako marrazkiak, bueno, eh, ondoxia marraiten ditu, baino, ja hartik aurrera ezer gutxi. Marrazki askatu nizun eta idazlan egin, duzu. zu? Ta idaz ez zu? Esan nizun, marraztuko didazu, koldarkeria, <laughs> eta to, hitzekere marrazten dutelako. Etzekolana jarrienon eta berak fin fin egin. Lasaira kurri dezala, ez notari jarriko oporraldia irabazio dauka. Esaira zarraskotan, isiltasuna bertute gisa gertzen da. Xespirrexioen norberaren itzen esklabo izan baino, obe, norberaren isiltasunaren errege izatea. Induen esaira baten arabera, itzegiten duzunean, zure zureitzak izan daitezela isiltasuna baino beak. Konfuziok zioen isiltasuna dela inoiz traiziorik egiten ez dizun laguna. Zerrenda handia da, folio zuria, folio zuri usteko tentazioa bezainbestekoa. Baina gauza guztiek dute bere ifrentua. Esaterako esaterakojudtarren artean bada isiltasunaz oso bestelako esanaia duen esaera. Kontuz urrixirekin zakurri xillarekin eta etsa isilarekin. Gandik ere antzeko zeintzuua mantzion. Jende txarraren gauza txarren artean jende jendeonaren isiltasuna da. Horta zer egin? Isili geratzea koldarkeria mota bat izan daiteke. Nolanahi ere koldarkeria sari garenean traidoreak etorrio izaizkigu ezkigu burura. Saldukeriak egiten dituztenak. Diruagatik edo botereagatik egin daiteke traizio, edo maitasunagatik. Adanek eta Ebak ustez traizioa egin zigutengu guztioi. Judasek diruagatik saldu zuen Jesus. Tesalako efialtesek Leonida zen gerlarioplitak saldu zituen Termopiletako guduan. Brutok Julio Cesar Zerrenda luzea da, baina ez da historiara bakarri jober traidoreak eta traizioak topatzeko. Izan ere egunerokotasunean sarritan egiten ditugu guk ere traizio txikiak eta ezain txikiak. Adibidez, gauza bat esatea eta kontrako egitea, alegia koerentea edo kontsekuentea ez izatea. Behar bada hori da traiziorik edo, edo koldarkeriarik zabalduena. Kanpora begira idei edo printzipio batzuk defendatzen ditugu, baina barrura begira ez ditugu betetzen. Eta batzuetan ez gara horreta zere ohartzen, ez gara gure kontrasanez oartzen. Isilik, isilik eratzen den idazlea zer da, santua la koldarra. Badira, bartelbi kastakoak, petirako isiltzea erabakitzen dutenak. Badira, isildu behar direla etengabe sanaren inoiz isiltzen ez direnak. Badira, idatziaren beren burua idazletzat ez duten idazleak. Badira zerbait esateko 1000 hitz behar dituzten idazleak eta badira dozen ardi batekin moldatzen direna. Folioak ez du ezeren errurik. Isiltzeak eta oilu egiteak biek dute bere arriskuak. gehiago neskean nintzen, narit oso guztorea entzun dut? Buna, nire esker. <risa> Marrastu hitzen bidez marrasten dut, eta enkargua gaizki lertu nizun da... Pentsa, e? Eh? Zai alitzatek eixiltasuna eh? marrastea. Bai, badira, eh? lortu dutenak, baina... Bai. Asko irakurtzen duaritzek? Bai. Bai. Nahinuk gehiago, baina... Baina bai. Zer du eskutan azkenaldian? Uf, ba, oraitze bertan hasi e, naiz e, Manuel Carrerren e, El reino novela tekin, e, ba neukan ere hasita katalan baten Jaume Cabreren e, ipuinbildo bat, El viaje de invierno. Normala metizati dut eskutan bi ohiro liburu eta batzuk edo goizean, o gauean o tartea dudanean, ba ba biskana biskana ni joa danak irakurtzen. Eta zeren arabera aukeratzen dituzu eskutara etortzen zaizkizun liburuak? Ba, ezakite, bueno, joeren arabera. Batzutan, eh, o zerbait entzuten dezulako idazle bati buruz, edo gaia interesatzen aizulako, edo jabere eskutxuna dezulako, eta ben, bera bakitzezu, bueno, ba, idazanen beste zerbait irakurriko ez, guztora irakurtzen de. Gustatzen zait bukatu orduko beste zerbaitekin nastea, hori entzun edo irakurri dizut, zertan ari da oraintxe aritz? Bueno, oraintxe bertan, eh, ez Ikuin batzu badazkat, beste e, nobela baterako igual ere ideia batzu, baina, bueno, e, pixkana, pixkana. Aritz, zure hitzak isiltasuna baino hobeak izan dira, eta eskerrik asko. No, mi asker zu, eh? Gozatu dugu libururarekin da gozatu dugu gaurko solasaldiarekin izugarri benetan, blazerra izan da. Baita, eta niri egitzako ere. Mi esker aritz. Batzuetan ez gara aserrarazten gaituen horreta zisketan hasten bestearekin. Ez dugu mai gainan kolperik jotzen, mugara eldu garela adiratzeko. Hitzegitari uzten diogu besteri gabe, isiltasunean bizitzen jarraitzen dugu edo banandu egiten gara. Kurtzarri eta aritz gorrotzategi Erein argitaletzea Aurkitu banitu besala galtzea zeru honetan osoardasaso naigabe iaz bidear konturatzu nitsen za egunkara oraintik galpartera hola tuekin naizela iragahon sizen elgo gozien ja mare herekin Kaixoa. Ekaitzi zordu baten berri hitzi zaigu. Urriak 167 derdiak. Antio. Bai, zumerratik. Misterioari dario. Hauskalozer. Ondoratu nentsa. Antoni Salamero, Josu Maroto, Jon Goenaga eta Peillo Ramirez. Hantioko basel izan hurriaren amaseian arratsaldeko zazpitu erdietan. Misterioari dario ikuskizuna ondu du laukoteak. Eta guinguratuko gara, kozatzera. poesia, marrazkia, piano eta txeloa. Zelakoa, Zumarrako antion aurretik egetz behar zen izango gara irakurle taldean, zaspirak adera bukatu eta korreka korreka gara mereziko duelaku. Bai, ara txaldea berra, daukako aurretik. Hori hosti dallean hurriaren amaseian. Itxas oratu, beharko Naite dut zuk lastantzea, dantzatzea, zure espainak xurgatzea, hortzen esmaltea, baita ere zure garagar zaporea. Aldenean lepotik, koske egitea. Hai, besamela eta pastela. Gozo-gozo eta gozo-gozo. Eta gaur alaxe aritu gara azukre gehiagirik, gehiagirik gabe, baina gozo. Barena, egitean, eta ausartu gara aspaldiko kantu bat azkeneko kanturako hautatzera Bexamela, bexamela tapastela, maixa, ta isiaren. Eta aqui jo. Uste dut ez naizela koldarrekaitz, zer naiz? Aritz galdetu. <risa> zure mailka garrian, zure emozionatzea, zure etazea, eta maitasaitzu. naizela koldarra aritz, zer naiz? Bueno, ba, nik uste ete oso, oso atikladen atxigin jain degula, eta oso guztorea ongala, beraz, solaskide bezala, bintzat, eh, oso, oso fina. Galdera gehitxu ezta, hori kondarrena da? Bueno, batzutan, ego kontrakoa, batzutan nioak galdera gehitxu da, eh, erabiltzitu eskutatzeko eh, zerbait ez, edo batzutan nioak lausardia behar dara galdera asko egiteko. Ez pentsaku kalderak eginez ere musugorritu egiten gara <laughs> Ekaitzu eta Eta kito Ostiralean bizita irakurre taldea berasainen arratxaldeko bosterdietan igartza jauregen Eta gero korrika korrika gu juango gara zumarrako antiorazaz piterdietan Andoni, Josu, Jon eta Peio Poesia, musika eta marrazkia Agur esateko maixa eta Bexamela eta pastela, aste ondo endopasa, muixupoto logana eta datorren aster arte. Aio, tarterik baduzue, gozatuko duzu eta hartu. Koldarrutxazara liburua. Aritz, gorrotxate girena. Aio! Eta dut zut lastantzea, tantzatzea Zulazpainak jordatzera, zenez maltea Eta dut zure baraga